Жорж Сіменон Відкрите вікно Було за п'ять хвилин 12, коли троє чоловіків зустрілися перед будинком номер 116 на вулиці Монмартр, неподалік від її перетину з вулицею Женер. Пішли, вип'ємо по чарочці і підемо. Вони випили аператив біля найближчої стійки, потім, піднявши комір і пальт і засунувши руки в кишені, бо було холодно, зайшли у двір будинку. Вони довго шукали під'їзд, це, Нарешті знайшли його і піднялися на третій поверх. На кожних дверях цього старого будинку-лабіринту були емальовані або мідні таблички, які сповіщали, що тут розташована майстерня штучних квітів або офіс кінокомпанії. На третьому поверсі в кінці довгого темного коридору на таблиці було написано «Французька торгівля». Бригадир Лукас штовхнув двері і увійшов першим. Доторкнувшись до полів капелюха на знак привітання, він запитав, «Можна побачити Оскара лаже?» У приймальні за столом, вкритим зеленим сукном, сидів чоловік років 50 і наклеївав марки на конверти. Спочатку він заперечно похитав головою, але потім щось у поведінці відвідувачів справило на нього враження. Він подивився на них уважніше. Мабуть, усе зрозумів і встав. Господар ніколи не буває в офісі вранці, пояснив він. Що вам від нього потрібно? У мене є ордер на арешт, відповів Лукас, показуючи папірець, що стирчав у нього з кишені. Де його можна зараз знайти? Навряд чи вам вдасться його знайти. Він або на біржі, або десь у ресторані поблизу, повернеться десь у четвертій, Лукас переглянувся із супутниками. «Покажи нам його кабінет!» Конторник слухняно пішов попереду, провів їх вузьким коридором і відчинив двері. Кабінет справді був порожній. «Гаразд, ми повернемося о четвертій!» Якщо цього разу Мегре вплутався в справу від самого початку, то це була чиста випадковість. О третій годині дня він сидів у своєму кабінеті на набережній Орфевр, коли йому повідомили телефоном, що біля італійської застави побилися кілька алжирців, завдавши один одному ножових поранень. Інциденти, пов'язані з алжирцями, входили до компетенції бригадира Лукаса. «Я не зможу піти туди, шефе. Мені потрібно о четверті бути на вулиці Монмартр, щоб заарештувати лаже». Кого? Лаже, не пам'ятаєте, з французької торгівлі. Ордер, підписаний фінансовим відділом прокуратури. Вирушай до італійської застави, а я візьму на себе вулицю Монмартр. Мегре працював майже до четвертої години. Потім, узявши із собою двох поліцейських інспекторів, сів у таксі, пройшов під аркою у двір і, побачивши незлічені переплетення брудних сходів, машинально запитав. «Іншого виходу тут немає?» «Не думаю». Утім, це немало значення. Справа Буденна – арешт сумнівного дрібного ділка. На третій поверх, шефе. Праворуч. Звичайна робота. Чоловік років п'ятдесяти, Ернест Дешарно, як і раніше сидів за своїм столом, але тепер він не наклеював марки, а підписував адреси на конвертах. У кімнаті також чекали на прийом п'ятеро чоловіків. «Оскар Лаже вже прийшов?» – запитав Мегре, не випускаючи трубку з рота. «Ще ні. Має з'явитися з хвилини на хвилину. Ось ці панове теж до нього». Він кинув погляд на цих панів, ймовірно, дрібних кредиторів, які вже години-дві чекали можливості витребувати у Лаже хоч якісь гроші. Вибивши попіл з люльки на брудну підлогу, Мегре набив її знову. «Ну і протяг у вас», – пробурмотів він, піднімаючи комір пальта. Ренес де Шарно нахилив голову набік, прислухався і тихо сказав. «Здається, це він іде». «Як так? Хіба він входить не через ці двері?» «Він завжди користується чорним ходом. Зараз я його покличу». Він підвівся, але не встиг це зробити, як із кабінету лаже, пролунав постріл. Дешарно кинувся туди, але Мегре відсторонив його і увійшов першим. Коридор завертав під кутом. У глибині віднілося відчинене вікно, з якого сильно дуло. Воно виходило у маленький двір. Мегре вічно змерзлий, зачинив вікно на ходу. Він очікував, що кабінет лже буде зачинений зсередини, але двері виявилися відчиненими. За столом сидів, відкинувшись назад, кремезний товстун, на правій скроні виднілася рана, а на килимі під звисаючою рукою лежав револьвер. Нікому не входити. різко крикнув Мегре, озираючись. І з цього моменту він почав відчувати щось фальшиве. Неправдоподібне в цій ситуації, але ще не міг зрозуміти, у чому справа. Засунувши руки в кишені, зісунутим на потилицю капелюхом, словом, у своїй звичній позі, він напружено оглядав обстановку, принюхувався. Нарешті його погляд зупинився на жіночих черевиках, що визирали з-під віконної штори. «Ей ви! Що тут робите?» – сердито запитав він. Штори розсунулися, і за них вийшла молода жінка в худряному манто. Зі страхом, подивившись на трьох чоловіків, вона пробурмотіла Хто ви такі? Що вам тут потрібно? А ви хто? Я пані Лаже. Поліцейський інспектор, схилившись над тілом, випростався і холоднокровно оголосив Мертвий. Мегре наручив інспектору Жанв'є повідомити про те, що сталося комісара поліцейської дільниці, прокуратуру і відділ ідентифікації. А сам він похмуро ходив по кімнаті, залитій яскравим сонячним світлом. «І давно ви тут перебуваєте?» – раптом запитав він в пані Лаже, скоса поглянувши на неї. «Я увійшла майже одночасно з вами. Почувши кроки, злякалися. «І на всякий випадок сховалася?» «Чому?» «Не знаю. Мені хотілося дізнатися...» «Дізнатися що?» «Що сталося? Ви впевнені, що він мертвий?» Вона не плакала, але виглядала дуже розгубленою. Мегре не став її більше допитувати. Повернувся до іншого інспектора і тихо сказав. «Залишайся тут і стеж за нею. Нехай ні до чого не торкається!» Потім повернувся в приймальню, деяке раніше чекали відвідувачі. Найдіть, можливо, ви мені ще знадобитеся? Він мертвий? Так, мертвіший бути не може. А з вами, додав він, звертаючись до дешарно, мені треба поговорити наодинці. Ми можемо пройти в кабінет пані Лаже, якщо вона там відсутня. Кабінет пані Лаже знаходився навпроти кабінету чоловіка. Мегре замкнув двері на ключ, щоб їх не турбували. Машинально спробував відчинити заслінку пічки, яка не піддавалася, і вказав співрозмовнику на стілець. «Сідайте!» «Ваше ім'я, Вік, розкажіть усе, що вам відомо!» Він змусив його сісти, сам же за своєю звичайною манерою продовжував ходити туди-сюди по кімнаті. «Мене звати Гарнез де Шарно!» Мені п'ятдесят чотири роки, я колишній комерсант, лейтенант у відставці. А тепер конторник, буркнув мегре. Не зовсім так, заперечив дешарно з гіркотою. Але частково ви маєте рацію, це схоже на правду. Одяг на ньому був поношений, але охайний. Тримався він із тією стриманою гідністю, що притаманна людям, які пережили багато труднощів. До війни я мав магазин на бульварі Курсель, і справи йшли досить добре. Який магазин? Я торгував зброєю, боєприпасами і мисливським спорядженням. Потім пішов на фронт простим солдатом, і на третій рік війни дослужився до лейтенанта артилерії. Тільки тепер Мегре помітив на його піджака вузьку червону смужку. Він також звернув увагу на те, що ця людина, яка розповідала йому все з такою гарячковою поспішністю, постійно прислухалася до звуків з глибини контори. З Оскаром Лаже я познайомився в шампані. Він був моїм підлеглим. Простим солдатом? Так, пізніше його підвищили до сержанта. Коли я повернувся після демобілізації, мій магазин був закритий, а дружина хвора. У мене залишалося небагато грошей, але, на жаль, я вклав їх у підприємство, яке через рік збанкрутувало. Дружина померла. Почулися кроки, і мигре зрозумів, що прибула місцева поліція, але не рухався з місця. Сівши на край столу, він запитав. Ну а далі? До цього часу Лаже заснував компанію з виробництва хімікатів, і я заходив до нього. Його контора була на бульварі «Осман», він взяв мене до себе як приказчика. Якщо ви прийшли заарештувати його, то, напевно, знаєте, що він за людина. Продовжуйте. Іноді здавалося, що мегре не слухає. Компанія з виробництва хімікатів проіснувала три роки, і мені вдалося відкласти трохи грошей. Але одного дня Лаже закрив своє підприємство, і я залишився без роботи. Пішли чутки про судові справи, але це не завадило лаже через рік із великою помпою заснувати нову компанію. Французька торгівля. Де шарно вагався, не знаючи, чи варто продовжувати, чи цікавить Магре те, що він говорить. З інших кімнат долинали кроки і голоси. У свій час у нього працювало до 60 осіб. Його контора займала три поверхи в новому будинку на вулиці Бобур, Лаже видавав газети різних галузей, газету м'ясників, бюлетень посередників. Ви працювали в нього в цей період. Коли я прийшов до нього, він взяв мене до своєї контори, але не призначив на певну посаду. Я був наче його правою рукою. Я став довіреною особою в більшості заснованих ним товариств і навіть іноді керував ними. То що тепер ви також маєте постати перед судом? Можливо, похмуро відповів Дешарно. Ви не уявляєте, як тут велися справи. Навіть тоді, коли у фірмі працювали 60 осіб, іноді ми бігали по місту в пошуках двох тисяч франків. При цьому у Лаже була своя машина, а в пані Лаже – своя. Вони витратили на будівництво вілли 800 тисяч франків, а прислуга сиділа безплатні по три місяці. Одну дірку латали іншою. Лаже час від часу зникав на три дні, а потім повертався дуже збуджений і змушував мене підписувати різні папери. Я навіть не знав, що підписую. Коли я вагався, він дорікав мені невдячністю, нагадуючи, що витягнув мене із злиднів. Іноді в нього були напади щедрості. Як тільки з'являлися гроші, він міг дати мені 20-30 тисяч франків, але вже наступного дня міг попросити їх назад. Словом, після багатьох злетів і падінь ми дійшли до теперішнього становища. Пані Лаже вирішила сама зайнятися справами. Вона щодня приходить до контори. Мегре витягнув трубку з рота і раптом поставив просте, але несподіване запитання, яке змусило дешарно здригнутися. «Де ви обідали?» «Коли? Сьогодні?» «Зачекайте». «Я вийшов на хвилинку купити булку і ковбасу. У кошику під столом ви знайдете крихти хліба і шкірку від ковбаси». Ніхто не приходив. «Не розумію запитання». У другій годині, як завжди, прийшли кредитори. Через них Лаже уникав підніматися парадним сходами. Він входив з вулиці Женер, йшов довгими коридорами, проходив через дві будівлі, але завжди вважав за краще користуватися цим шляхом. А його дружина вона також користувалася цим шляхом вона завжди приходить до контори о четвертій. Ні, зазвичай вона приходить о другій. Але сьогодні перша середа місяця, і вона пішла до міністерства отримати пенсію. Вона вдова загиблого на війні і вийшла заміж залеже другим шлюбом. «Чи вважаєте ви, що вона могла вбити свого чоловіка?» «Не можу сказати». «А чи вважаєте, що Лаже міг накласти на себе руки?» «Не знаю. Я розповів вам усе, що мені відомо. А що тепер буде зі мною?» Мегре відчинив двері. «Ви ще мені знадобитеся». Коли він повернувся до кабінету Лаже... Там уже працювали 15 чоловік, а яскраві лампи сліпуче освітлювали приміщення. Фотограф із відділу ідентифікації завершував роботу і прибирав обладнання. Слідчий і молодий помічник прокурора розмовляли тихо, а пані Лаже зі змернілим обличчям продовжувала сидіти в кутку, наче приголомшена шумом і метушнею. «З'ясували щось?» – запитав комісар Мегре. «Поки що ні». «А ви?» «Ми знайшли гільзу від цього револьвера. Пані Лаже впізнала зброю чоловіка, яка постійно зберігалася в шухляді його письмового столу». «Можна поговорити з вами, пані Лаже?» І Мегре повів її до кабінету, де допитував Дешарно. «Вибачте, що турбую вас у такий момент. У мене до вас всього кілька запитань. По-перше, що ви думаєте про Дешарно?» Мич, человек.